Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və sələtu və səlamu aləyəşrəfilən dəyə və seyyidil mursəlin əmma qəd Rabb-i li sadri və yəsirlə əmri və ahl-i lüqdətə minlisəni yəfqəhü qəvlik Həmdə olsun Allaha təkdir, şəriksizdir, əbədidir, əzəlidir, nə doğub, nə doğulub Onun heç bir tayı, bərabəri, bənzəri, misli, oxşar yoxdur O həmd olsun Allah'a ki, Allah hər şey əvəz edir, hər şey onu əvəz etmir. O həmd olsun o Rəbbimizə ki, o imkansız şeyləri mümkün edir. Yoxdan xalq edir, ölürdən diri, diridən ölü çıxardır. Və bir şeyin olmasını istədikdə ondan yalnız və yalnız ol deməyidir. Əmma Sonra salat və salam olsun Allahın sevimli Peyğəmbəri Muhammed s.ə.v. və, və əhl-i beytinin və sahabələrinin və qiyamət gününə qədər onların yollarını davam etdirən kimselərin üzərinə. Deməli, müsəlman qardaşlar, keçən dərs həşirdə qalmışdıq və həşirdən də davam edirik. Və sələflərin həşirlə əlaqəli qorxduqları məsələlərdən biri də Qiyamət günü gözləmədiyi anlarla qarşılaş, qarşılaşma qorxucudur. Necə ki Allah Sübhana və Teala buyurur: "O vədəlähum minəllahi yakun yihtisibun. Onların ağıllarına, xəyallarına, nəzərlərində tutmadığı şeylər onlara qiyamət günü görsəndi." Zümer surəsinin 48-ci ayəsi. Və digər ayədə Allah Sübhana və Teala buyurur: Biz onların elədigi əməllərə baxdıqdan sonra o əməlləri puç edib toza döndərərik. Furqan suresinin 23-cü ayəsi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İbn Macan-nı rivayet etdiyi hədisdə buyurur ki, qiyamət günü əməlləri dağlar boydu olan kölgümlər gələcək. Yəni, dünyada ikən dağlar boyda sabaqlar qazanmış cəmatlar gələcək. Amma Allah subhanahu ta'ala onların ehtikləri və əməlləri toza döndərib heç bir şey edəcək. Və Soğban radiyallahu anh soruşur, onlar kimlərdir, ey Allahın rəsulu, onları bizə vəsb et ki, biz o kimsələrdən olmayaq. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem da buyurur ki, onlar sizin namaz qıldığınız kimi namaz qılarlar, oruç tutduğunuz kimi oruç tutarlar, hətta gecə namazına belə qalxarlar. Amma Allahın hədləri, qadağaları, qadağaları ilə tək tanhaq aldıqlarında bu qadağaları, hədləri pozarlar. Hədsi İbn-i Macara vayət edib. Və Allah subhanahu ta'ala Quran-ı kərimdə buyurur, Sizə əməlləri baxımından ən çox zərər edən, laf çox xüsranı uğrayan kimsələr barisində xəbər verinmi? Onlar dünyada yaxşı işlər gördüklərini güman etdikləri halda, ahirətdə, Əməli puça çıxan kimsələrdir Kəhz surəsinin 103-104-cü ayələri Və Allah subhanahu ta'la ta yana buyurur Zəlzələ surəsində Kim zərrə qədər xeyr iş etmişsə, onu görəcək Kim zərrə qədər şər əməl etmişsə, onu görəcək Deməli, əgər insanlar qiyamət günü Ağıllarına, xəyallarına gəlməyən şeylərlə qarşılaşacaqlarsa Necə ki, Zümər 48-də toxunduq onların ağıllarında, xəyallarında, hesablarında olmayan şeylər onlara görsəndir və həmçinin zərrələr onlara görsənəcəksə, incə məsələlərin ciddi hesabı aparılacaqsa və bəzən savab əməl işlədiyini zənn halda, özünü islah edənlərdən saydığın halda, amma ifsad edənlərdən, necə deyərlər, o benzin tökənlərdən olma ehtimalının qiyamət günü reallığa çevrilmə qoruqsu, Varsa, gör, yəqinliklə edilən günahlara görə biz necə qorxmalıyıq? Ümumiyyətlə, sələfləri nisbi ehtimalların reallığa çevrilmə qorxusu narahat edirdi. Və burada nisbi ehtimal deyildikdə, yəni sadaladığımız bu incə hesablar, məqəmlər, məqamlar şəxslərə nisbətdə eləb-i ki, ehtimaldır. Ola bilsin. Əməl puç olsun, ola bilsin ki, yox. Amma ümumən, hökum öz özlüyündə yəqindir. Belə şeylər mütləq yəqinliklə olacaq. Amma hər yaxşılıq edən əməli puça döndəriləcək, əlbəttə ki, yox. Yəni, belə bir hadisələr olacaq, amma hər kəs üçün olacaq, onu Allah bilir. Və sələflər də bu məsələdən çox qorxardılar. <coughs> Qaydaq məsələnin əvvəllərinə, Sələflərin nisbi ehtimalların qiyamət günü onlar üçün məhşərdə həqiqətə çevrilmə qorxusunu arxat edirsə, görün bugün günümüzdə yəqinliklə 100% günah bilib elədiyimiz əməllər var, bunlara görə bizim aqibətimiz nə olacaq? Həsab kitaba qatmadığın şeylər sənə qiyamət günü görsənəcəksə, görsənin hesabında olan günahlar, asişliklər, hesabda olan günahlar var ki, onlara görə insanın nələr gözləyir? Və məhşərdə insanın üzən, insanı üzən hadisələrlə qarşılaşdığı üçün peşmançılıq hissləri həddən artıq çox alacaq. İstər əməllərin puç olması, dəqiqliklə olan haqqı hesab, yaxınlarının, dostlarının onu və bir-birilərinin tərk etməsi, cəhənnəmin gətirilməsi, arxaya dönüb yenidən salih əməl işləmək üçün heç bir şansın olmaması, və s. kimi qarşılaşdığı bu həqiqətlər insana dərd, dərd kədər verirək insanı üzəcək. Və Allah s.ə.q. qiyamət günü insanın elədiyi əməlləri ona göstərəcək və cəhənnəmi görəndə o insan dərindən bir ah çəkərək dünyada ikən etdiyi əməlləri xatırlayacaq. Necə ki, Allah s.ə.q. buyurur, o gün cəhənnəm gətiriləcək və məhz o gün insan Öz günahlarını xatırlayacaq və peşman olacaq. Amma bu peşmançılıq insanı heç bir fayda verməyəcək. O gün insan belə deyəcək, kəşqə həyatımı yaxşı işlərə sərf edəydim, yaxşı şeylərə həsr edəydim. Və elmi olan kimsə deyəcək, kəşqə ki, insanlara bu elmi çatdıraydim, <coughs> kəşqə pisəməllərdən onları çəkindirəydim, səhlənkarlıq, təmbəllik etməyəydim. <coughs> Ey insan, sənə dinini Ciddi yaşamağa, dinə dəvət etməyə nə mani olur? mı Allah subhanahu ta'ala utanmağa daha layiqdir. Qorxumu? Allah qorxmağa daha layiqdir. Necə ki, Allah subhanahu ta'ala Quran-ı kərimdə buyurur. Əgər biz bu Quranı dağlara indirsək deyik, sən onları Allah qorxusundan parça olduğunu görərdin. Şan şöhrətini itirmə qorxusumu? Allah subhanahu wa ta taala buyurur: İzzət Allahın və peyğəmbərin möminlərindədir və Allah subhanahu taala kimi alçalılarsa, o insanı heç vaxt ucaldan tapılmaz. <coughs> və dünya mı, kəsəbçilikmi, gördüyün hər bir sərvət Allahındır. Onları insanlara müvəqqəti sahiblər edən Allahdır, müvəqqəti verən Allahdır. Dünya da Allahındır, axirət də Allahındır. Dünyanın sahibini buraxıb, başqalarından dünyanı istəmək, istəmək üçün Allaha ası olmaq özü bir ağılsızlıqdır. Və sevgimi Allah sevilməyə daha layiqdir, həqiqi sevən sevdiyini razı salmağı, digərlərini razı salmağa hər zaman tərcih eləməlidir. Və sevdiyinin... Rizasını qazanmağı digərlərinin razılığını qazanmaqdan üstün tutmalıdır. Allaha olan sevgi onun əmrlərini yerinə yetirməklə və qadağan etdiklərindən çəkinməklə olur. Və bir şeyi nədənizdə çatdıraq ki, həmçinin əsas məsələ sevmək deyil, əsas məsələ sevilməkdir. Çünki çox sevənlər var ki, sevilmir. Çox sevgi iddia edənlər var ki, sevilmir. Həyat, hər, həyatda hər şey... İspat istədiyi kimi, sevgi də ispat istəyir. Dedikodlarmı? Dedikodlardan qorxmaqmı? Çekinməkmi? Və ümumiyyətlə dedikodlar şeytanın insanları haqdan uzaqlaşdırması üçün bir yoldur. Düzdür dedikodlar. dedikodudan böhtandan, şayədən qaçmaq lazımdır. Necək sərəflər buyurur. Kim Allaha və ahirət gününə inanırsa, böhtan iyi gələn yerlərdən uzaqlaşsın. Şayə... Şahiyəyə, böhtana səbəb olmaqdan hamımız qaçmalıyıq. Amma biz hikmətlə, səbirlə, elmlə dinimizi yaşadıqdan sonra bizə vəhabi və yaxud molla və yaxud bunlar pul alırlar və s. kimi belə böhtanlar atılarsa, bu dedikodlardan uzaqlaşmaq üçün Allahın bizə vacib buyurduğu əmirləri tərk etmək olmaz. Qaydaq biraz az əvvələ, məsələnin əvvəlinə peşmançılıq hisslərlə, o gün insan utanmaq, qorxu, dedikodu səbəbi ilə itirdiyi yerinə, savablara yerinə yetirmədiyi əmirlərə, çəkinmədiyi qadağlara görə həddən artıq insan o gün peşman olacaq və xatırlayacaq Allahın əmr etdiyi yerdə dəvət etmədiyini, dəvət vəzifəsini yerinə yetirmədiyi elmi Elmin, hikmətin, səbrinin olduğu halda lazım olan yerdə danışmadın. O yerdə ki, dünyada ikən orada dinə qarşı, salih insanlara qarşı xoşa gəlməyən söhbətlər edirdilər, təhqirana sözlər ümumələyirdilər. Amma sən o yerdə elmin, hikmətin, səbrinin olduğu halda sürdün və bu anları qiyamət günü xatırlayıb, deyəcəksən ki, kəşkibdən həyatımı yaxşı işlərə sərf edərdin. Və fikir verin, burada biz yəni, dəvət məsələsində toxunanda eləyəm, səbir, hikmət kimi məsələlərə toxunuruq. Çünki dəvətdə bunlar hamısı şərddir. Əgər insanda bu sifətlər yoxdursa, çox o, insan elə bir qaç düzətmək əvəzinə vurub gözlə çıxardır. Və İbn-i Qeym Rahiməhullah buyurur ki, dəvət etmək bir neçə, bir, bir neçə yerə bölünür və birinci küsim odur ki, o yerdə sənə dəvət etmək vacibdir. Və əgər, Nə vaxt vacibdir? Bilsən ki, o yerdə sən dəvət aparacaqsan və o yerdə məvsədə gedəcək, maslaha gələcək. Yəni, sən o münkarı aradan qaldıracaqsan, ondan böyük bir münkar ki və bu yerdə sənə dəvət eləmək vacibdir. Və ikinci yer, ora iştihad yeridir. Bilmirsən necə olacaq. Ona görə bu yerdə yüz ölçü bir biçmək lazımdır. Və üçüncü yerdə odur ki, o yerdə dəvət eləmək haramdırdır. Haqqı demək haramdır. Əgər o yerdə dəvət edib, nəyəsə insanlara çatdırmaqla aləmi bir-birinə qarışdıracaqsansa, məsələni alt üst edəcəksənsə, o yerdə dəvət eləmək haramdır. Ona görə İbn-i Qeyyum Rahiməhullah deyir ki, hər danışdığın haqq olsun, amma haqqı hər yerdə eynəmək, danışmaq ilə. Ümətlə, bu məsələ çox mühüm məsələdir. Bu məsələyə hər zaman fikir vermək lazımdır. Necə ki, İmam İbn Teymiyyənin zamanında İmam İbn Teymiyyə yaxınlaşırlar, deyirlər ki, bu tatarlar içki içir, sən niyə bunlara əmr-übül-məruf eləmirsən? Niyə görə sən bunları qadağa eləmirsən, günahlardan çəkindirmirsən? İmam İbn Teymiyyə buyurur ki, əgər mən onları içkidən çəkindirsəm, onların başları biraz az də ailəcək və ailəsələr, müsəlmanların başlarını çox keçəcəklər. Belə halda qalmaları müsəlmanlar üçün daha xeyirlidir. Və həmçini o gün insanı üzən məsələlərdən biri də pis və yaxşı dostlarını xatırlamaq olacaq. O dostlar ki, dünyada ikən səni xeyir məclislərinə, cəmaatlamazlarına, məscillərə, namazlarına dəvət edirdilər. Amma pis dostların isə sənə belə deyirdi, cəvansan, 5 günlük dünyadır, get kefini çək, bunlara qoşulub özünü bədbəxt eləmə, avaralanmaq yox, içki içmək yox. Zina etmək yox, onlar həyatını itiriblər. Pis insanların buna bənsər ifadələrini xatırlayıb peşman olacaqsan və yənə deyəcəksən ki, şəşkə həyatını yaxşı əməllərə sərf edəydin. Namaz qılmadığını və yaxud səhlənkarcasına namaz qılmağını təmbəllik və səhlənkarlıq səbəbi ilə qaçırdığın xeyirləri, savab qazanmaq üçün verilən fürsətləri dəyərləndirmədiyini, insanları razı salmaq üçün İnsanları yaradan Allahı qəzəbləndirdiyini və həmçini Allahı qoyub başqalarını köməyə çağırdığını, onlardan yardım istəməyini, onlardan ruzi gözləməyini, onlardan sənə şəfa vermələrini, ummağını və həmçini Allahla öz arana saldığın vasitələrin aranı qalınlaşdırdığını biləcəksən və xatırlayacaqsan, yenə peşman olacaqsan. Və Vasitələrə gəlmişkən, Allah bu vasitələri istər Peyğəmbər, istər İmam, istər Övriya, istər sadiq. Allah bu insanları qullarla arasını açsın, qullar Rəbbini yaxşı tanısın deyə seçib. Qullarla Rəbbin arasına girmək üçün seçməyib, aranı qalınlaşdırmaq üçün seçməyib. Və bütün xeyirlərin başı da insan üçün Allaha yaxınlaşmadan başlayır. Aradakı istər Allah s.ə.q. insan arasındakı istər daş olsun, istər ağac, istər pir, istər övliyə bunların fərqi yoxdur. Hamısı insanla Allah s.ə.q. arasını qalınlaşdırır və soyutur, insanı Rəbbinə bağlamağa qoymur. Və bu yerdə gözəl deyiblər, məsələnin görsənməyən tərəfi tamamilə başqadır. Şeytanı və ümumiyyətlə şeytanın ən böyük hirlərindən biri də Batilə, taxt onu qindirmək deyilmi? Və insan bütün bunları qiyamət günü xatırlaya və peşman olacaq və peşmançılıqdan bir barmağını deyil, iki barmağını deyil, iki əlini ağzına salıb çeyinəyəcək. Və Allah subhanahu taala buyurur, həmin gün zalım kimsə peşmançılıqdan iki əlini dişləyərək deyəcək, kəşkə mən Peyğəmbərin yolunu tutaydım, vay olsun mənim halıma, kəşkə filan kəsləri özümə dost tutmayaydım. Çünki Quran haqqı olan öy nəsiyyət mənə gəldikdən sonra məni bu yoldan uzaqlaşdıran o oldu. Həqiqətən şeytan insanı tənha qoyub qaçar. Furqan surəsi 27 və 29-cu ayələrdə. Allah subhanət var, bizə eşitli faydanlardan ələsin və eləliklə kifayətlənirik. Sallallahu səlləm, alə nəbi ilə Muhamməd, alə aleyhi və səhvə səlləm.